18. fejezet A tavasz elűzte a tényleg keserűbb démonait. A melegebb idő reménysugarat nyújtott mindenkinek, aki túlélte az elemek és a fogvatartók kegyetlen szeszélyeit. Még Barecki se volt olyan kegyetlen. Tudom, hogy be tudsz szerezni ezt a sztatúvéről, mondta a szokásosnál halkabban. Nem tudom, mire célhoz, felelte le. Ezt, azt, hogy be tudod szerezni. Vannak kinti kapcsolatait. Miből gondolja? Nézd! Kedvellek rendben? Nem lőttelek le, ugye? Lelőtt sok más embert. De téged nem. Olyanok vagyunk, mint a testvérek. Te, meg én. Elmondtam neked a titkaimat, igaz? Lale úgy döntött, nem kérdőjelezi meg a testvéré nyilvánítást. Akkor beszéljen, hallgatom. Párszor tanácsot, és én hallgattam rád. Még meg is próbáltam szép dolgokat írni a barátnőmnek. Ezt nem tudtam. Most már tudod, jegyezte meg Barecki képpel. És most figyelj, szeretném, ha valamit megpróbálnám beszerezni nekem. Lale aggódott, hogy valaki esetleg meghallja, miről beszélnek. Már mondtam, hogy a barátnőmnek nem sokára születésnapja lesz. Szerez nekem egy pár nejlonharisnyát, amit elküldhetek neki. Lale hitetlenkedve nézett Bareckire. Barecki rám mosolygott. – Csak szerezz meg, és nem lőlek le. Nem etett. – Meglátom, mit tehetek. Eltarthat pár napig. Ne tartson túl soká. – Tehetek még valamit? – kérdezte vale. Nem. Már a szabad napot kapsz. Menj. Tölts egy kis időt gitával. Vale összerezzent. Épp elég baj, hogy Barecki tudja, hogy gitával tölti az idejét, de még jobban utálta, hogy a rovadéka szájára veszi a nevét. Mielőtt tette volna, amit Barec javasolt, Lale Viktor keresésére indult. Végül megtalálta Júrit, akitől megtudta, hogy Viktor megbetegedett és nem jött munkába aznap. Nagyon sajnálja, mondta Lale, és indulni készült. Segíthetek valamiben? Szólt utána Júri. Lale visszafordult. Nem tudom, különleges kérésem lenne. Júri felvonta szem a szemöldökét. Talán segíthetek. Nailon harisnya. Tudod, amit a lányok a lábokra húznak, nem vagyok már gyerek, Lale. Tudom, mi az a Nailon harisnya. Tudnál szerezni? Lale megcsillantotta a kezében tartott két gyémántot. Juri elvette. Kérek két napot. Szerintem megoldom. Köszönöm, Juri. Üdvözlöm apádat. előbbi gyógyulást kívánok neki. Lale épp a női táborba tartott, amikor repülőgép búgást hallott. Felnézett. Egy kis gép szállt el alacsonyan a tábor felett, majd visszafordult. Olyan alacsonyan repült, hogy Lale látta rajta az amerikai légierőjelét. Egy fogoly felkiáltott. Az amerikaiak! Itt vannak az amerikaiak! Mindenki felnézett. Néhányan fel alá ugráltak, karjukat az ég felé lengették. Lale a tábort övező tornyokra nézett. Látta, hogy teljes a riadókészültség, és az őrök a táborra irányították fegyvereiket, a férfiak és nők felbújdult tömegére. Páran csak integettek, hogy felhívják magukra a pilóta figyelmét, sokan mások a krematóriumok felé mutogatva kiabáltak. – Dobjátok le a bombákat! Dobjátok le a bombákat! Gale eltűnöndött beszálljon ő is, amikor a repülő másodszor is elzugott felettük, és megfordult egy harmadik körre. Néhány fogoly a krematóriumok felé rohant, mutogatták kétségbe esetten, próbálták megérteni az üzenetet. – Dobjátok le a bombákat! Dobjátok le a bombákat! A harmadik, Birkenau fölött megtett kör során a gép emelkedni kezdett, és elszállt. A foglyok tovább kiabáltak. Sokan téltre estek feldultan, hogy kiabálásuk nem ért szélet. Lalej közeli épület felé hátrált, épp időben. A tornyokból golyózápor zúdult a táborban állókra. Emberek tucatjai talált el, akik nem voltak elég gyorsak, hogy fedezéket keressenek. A tüzelésre kész őrök láttán Lale úgy döntött, inkább mégse keresi meg gitát. Visszament a barakjába, ahol sírás és jajveszékelés fogadta. Az asszonyok kisfiúkat és kislányokat ringadtak, akiket találatért. ért. Meglátták a gépet és csatlakoztak a táborban feladáró hangálókhoz, magyarázta egy férfi. Mit segíthetek? Vidd be a többi gyereket, nem kell ezt látniuk. Rendben. Köszönöm, Lale. Beküldöm az idősebb asszonyokat segítségnek. Nem tudom, mit csinálják a holtestekkel. Nem hagyhatom itt őket. Az es majd elviszi a halottakat, ez biztos. Ez elég kőszívűen és tárgyilagosan hangzott. La lesz, könnyek égették. Zavartan téblábolt. Sajnálom. Mit művelnek még velünk? Kérdezte a férfi. Nem tudom, milyen sors vár ránk bármelyikünkre. Itt halunk meg. Rajtam múlik biztos nem, de nem tudom. Lale összeszedegette, és a barakba terelte a gyerekeket. Voltak, akik sírtak, mások a sok hatására sírni sem tudnak. Néhány idősebb nő csatlakozott Lalehoz. Bevitték a megmenekült gyerekeket a barak túlsó végébe, és mesélni kezdtek nekik, de ezúttal ez nem segített. Nem lehetett megvigasztani őket. A legtöbben némán dermetten ültek. Lale bement a szobájába, és csokoládéval tért vissza. Nádjával darabokra törték, és körbe királták. Volt gyerek, aki vett, mások úgy néztek az ételre, mintha az is árthatna nekik. Nem tehetett többet. Lágyja kézen fogta, és talpa segítette. Köszönöm. Megtetted, amit lehetett. Kézfeje hátával megsimította Lale arcát. Most eredj. Megyek, segítek a férfiaknak. Dadogta le. Kibotorkált a barakból. Segített a férfiaknak, halomba rakni a kis testeket, hogy az SS elvihesse őket. Már el is kezdték a támbor területén heverő testek összegyűjtését. Néhány anya nem akarta átadni imádott gyerekét, és a majd megszakadta, ahogy a kis, élettelen testeket kitépték anyuk karjából. Izgadál, vőizgadás, sömérából. Magasztaljuk és szenteljük meg a nagy nevét. Lale suttogva mondta a kádist. Nem tudta hogyan, milyen szavakkal búcsúznak halottaiktól a romák, de ösztönösen ezekkel a szavakkal reagálta halálesetekre, hogy mindig is. Hosszasan üldögélt kint, az eget nézte. Eltűnődött, vajon mit láttak és mit gondoltak az amerikaiak? Néhány férfi csendben csatlakozott Lalehoz. Csendben, de nem némád. A fala vette körbe őket. Lale eltűnődött a dátumon. 1944. április 4 -e. Amikor a munkalapján meglátta az április szót, meglódultak a gondolatai. Április. Vajon mi a különleges ebben a hónapban? Aztán rájött. Három hét múlva két éve lesz, hogy ide érkezett. Két éve. Hogy csinálta? Úgyhogy még mindig lélegzik, pedig olyan sokan már nem. Eszébe jutott a kezdetekkor tett fogadalma. Túl kell élni, hogy meglássa, a felelősök megfizetnek ezért. Talán, csak talán, akik a gépen ültek, rájöttek, mi folyik itt, és a megmentő segítség már elindult. Túl késő azoknak, akik ma meghaltak, de haláluk talán nem lesz teljesen hiába való. Kapaszkodj ebbe a gondolatba. Használd arra, hogy a segítségével holnap reggel ki tudj mászni az ágyból, és az utána következőn és az azutánim is. A feje felett ragyogó csillagok nem vigasztalták többé. Csak a szakadékot látta a között, amilyen az élet lehetne, és amilyen valójában. Meleg nyári éjszakákra emlékezett még gyerekkorából, mikor már mindenki aludt, ő pedig kiosont, hagyta, ha cirogassa arcát a gyengét éjszakai szellő, és ringassa újra álomba. A fiatal hölgyekkel töltött estékre gondolt, ahogy kéz a kézben sétált velük a parkban, útjukat megvilágította az ezennyi ragyogó csillag. Régebben a csodálatos éjszakai menny volt meg Valahol a családom ugyanezeket a csillagokat nézi, és azon tűnődnek vajon hol lehetek remélem több vigasztra lelnek belőle, mint én. Lale 1942. március elején vált el szüleitől és testvéreitől szülővárosában, Korompában. Előző év októberében adta fel pozsonyi állását és lakását. Akkor döntött így, amikor találkozott egy régi, nem zsidó barátjával, aki egy állami hivatalban dolgozott. Ez a férfi figyelmeztette Lale-t, hogy a zsidó állampolgárok politikai változásokra számíthatnak, és ha még oly megnyerő is, Lale, ez nem mentheti meg attól, ami következik. A barátja állást ajánlott neki. Azt mondta, az majd megvédi az üldöztetéstől. Lale felkereste a barátja főnökét, aki felajánlotta, hogy legyen a szlovák nemzeti párt vezetőjének titkára, és ő el is fogadta az állást. Hogy tagja az snp nek nem volt vallási kérdés. Arról szólt, hogy szlovákia szlovák kézen maradjon. Párt egyenruhát öltött, ami túlságosan is emlékeztetett a katonai egyenruhára, és hetekig járta az országot, hírleveleket osztogatott, gyűléseken szónokolt. A párt kiemelt jelentőséget tulajdonított a fiatalok megnyerésének. Az volt a célja, hogy elfogadják, össze kell fogni, és tiltakozni a kormány ellen, amely teljes egészében kudarcot vallott. Nem sikerült ellenállni a Hitlernek és védelmet nyújtani a szlovákoknak. Lale tudta, hogy valamennyi szlovákiai zsidó számára elrendelték, hogy otthonukon kívül kötelező csillagot viselniük. Ő ezt megtagadta. Nem félelemből, hanem mert szlováknak tartotta magát. Büszke volt, magas. Sőt, a világban elfoglalt helyét illetően túlságosan is magabiztos. Ezt nem is tagadta. Az csak véletlen műve, hogy zsidó. És sosem játszott szerepet abban, mit csinált, vagy kivel barátkozott. Zsidósága időnként előkerült egy-egy beszélgetés során, Lala elismerte és témát váltott. Nem ez a tény jelölte ki, melyik ösvényen halad. Inkább a hálószobában került szóba, mint az éttermekben vagy a klubokban. 1942. februárjában előzetesen figyelmeztették, a német külügyminisztérium felkérte a szlovák kormányt, hogy indítson zsidótransportokat a határokon túlra munkaerőként. Vale eltávozást kért, hogy meglátogathassa családját. Meg is kapta, azzal, hogy bármikor visszatérhet pártbéli pozíciójába, fenntartják az állását. Sosem tartotta magát naívnak. Annyi más európaihoz hasonlóan aggódott Hitler felemelkedése és a kis nemzetek ellen elkövetett rémtettei miatt, de azt nem tudta elképzelni, hogy a nácik megszállhatják Szlovákiát. Hiszen nem volt rá szükségük. A szlovák kormány megadott nekik mindent, amit kértek amikor kérték, és nem jelentett semmiféle fenyegetést. Szlovákia csak azt akarta, hogy hagyják békén. Vacsorákon és családi vagy baráti összejöveteleken néha megvitatták a más országok zsidó közösségeitért atrocitásokat, de eszükbe sem jutott, hogy a szlovák zsidóságot teljes egészében beszé fenyegetné. És mégis ide került. Eltelt két év. Egy olyan közösségben élt, mely nagyjából két részre oszlott. Zsidókra és romákra. A fajuk alapján határozták meg az embereket, nem a nemzetiségük alapján. És ezt Laleth továbbra sem értette. A nemzetek jelentenek fenyegetést más nemzetekre. Övék a hatalom. Övék a hadsereg. Hogy lehet a több országban is élő zsidóságot fenyegetésnek tekinteni? Eljen bármeddig. Ez sosem fogja megérteni.